СИМВОЛИЧЕСКИ ОКУЛТНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ДЕСЕТА ШКОЛНА ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС 2 МАЙ 1922 ГОДИНА ВТОРНИК 7.39 ЧАСА ВЕЧЕРТА СОФИЯ ТАЙНА МОЛИТВА Той КОЕТО ЩЕ КАЖА Е САМО ЕДНА ДЕФИНИЦИЯ не пишете, аз ще пристъпя направо към предмета То е само една бележка. Ние напущаме обикновеното разбиране на живота. Разбирате ли, като влезеш в една лодка, няма да се разхождаш вътре, а ще седнеш и като излезеш навън, тогава има друг начин. Като влезете в Божествения свят, вие ще оставите вашите начини за ходени по земята, земният морал и е безморален на небето. А земното право е безправие на небето. И като се събере всичката наша правда на земята, тя не може да направи даже една добродетел на един ангел. Ние трябва да бъдем хора смирени, да знаем, че не сме добродетелни. От сега нататък ще бъдем добродетелни. Добродетелта е нещо, което ще се създаде по закона на любовта. А по този закон не сме живели още разумно. Някой ще възрази. Ние живеем и се движим в Бога. Окултната наука не го отрича, но трябва да знаеш, че си едно с Бога и да разсъждаваш, както и Той разсъждава, и да мислиш Тъй, както Той мисли. Колкото е небето далеч от земята, толкова Бог е далеч от нас. А колко е далеч небето от земята, и Тъй. Заглавието беше «Символически, окултни правила и мерки». Дисонанси и съгласие. Съзвучие. Ще употребим една чужда дума. Значи, едно съзвучие може да го превърнем на един дисонанс. Ето как. Вие сте човек интелигентен сум, сърце и воля. Явява се пред вас цигулар и започва да свири. Вам е приятно да слушате неговата музика. Казвате «Отлично свири». И тогава този цигулар има вяра във вас. Вие сте публиката и той разчита вече на вашата дума. Казва, аз като свиря, той оценява моята музика. Моята музика е нещо. Не се минава половин час, идва друг цигулар, който свири по-хубаво от първия и започва и той да свири. Вие почвате да давате похвали на втория и тогава в първия цигулар се явява дисонанс. Защо? Вие ще погледнете на него с недоверие. Но неща, сето не се спира там. Трети цикулариде, който свири по-хубаво от първия и втория. Ти похваляваш третия и тогава двамата се начумерят. Но не се спира злото там. Дойде четвърти, той свири още по-хубаво. Тримата се начумерят. Не ги оценяват. Дойде пети, шести, седми, осми, девети и десети. Ще се спра на десетия. Всичките девет сядат като попарени кокошки. А този единият казва, Да знаете, Аз съм който свире. Добре, обратният процес, заминава десетият, остава деветият на мястото му, той казва: Вие 8 тях да знаете, че аз ви надминавам. Заминава деветият, остава осмият, заминава 8 остава седмият, заминава седмият, остава шестият и така нататък. Заминава вторият, остава първият. Той като остане, казва ви: Разбираме се сега. Тъй този закон постоянно действа и във вас, тук в събранията. Той можем да го проверяваме. Следователно, какво трябва да прави първият? Като дойде вторият, който свири по-хубо, той трябва да проучи неговите методи. Няма да изгуби, а ще има един плюс. Като дойде третият, първият и вторият ще си учат от третия. Нищо няма да изгубят, докато дойде десетият да техните методи. Няма какво да се сърдим. Сега тия правила, този закон, може да приложите във всички религиозни общества. Навсякъде законът работи. И казват някой, в нашата църква не проповядват ли? То е същия закон. То значи, ние не свирим ли като първия? Като първия свирите, но като втория не. Като втория свирите, но като третия не. Като четвъртия, ми като петия като петия свирите, но като шестия не и така нататък, докато дойдем до тук, което е съвършено до десетия. Спряхме се там, той и число го вземаме по закона на съвършенството. Върху този закон ще работите. Няма да обяснявам повече. Вторият символ. Вие сте млад момък на 21 години, снажен, мускулест. Явява се първият господар. Той е по от вас, казва... Ти ще ми слугуваш, ще уреш на нивата, а ти кажеш: Няма какво да се прави, ще се слугува на този Господар. Но дойде вторият Господар, по-силен от първия, казва: Ще напуснеш тази нива, на моята нива ще дойдеш. Няма какво да се прави, ще идиш при втория. Но там не се спира. Дойде третият Господар и почнат тия Господари да се нанизват до десети и казваш: Няма какво да се прави, ще се слугува. Иде после обратният процес. Ще го повърнем. Този последният пример се отнася до чисто физическия свят, а първият – до астралния свят, понеже засяга нашите чувства. Той засяга и умствения свят, но за сега това ще го оставим. Третият символ засяга ангелския свят. Явява се човек красноречив, който говори, приказва само по една дума, но думата му е толкова силна, че той може да възкреси един мъртъв. Но само една дума може да каже. Десет души са мъртви. Дойде първият цигулар, каже думата и първият възкръсне, но другите не се помръдват. Дойде вторият и той изкаже думата. Вторият мъртъв възкръсне. Дойде третият и изкаже своята дума. Третият възкръсне. И всичките десет души, като изкажат своите думи, 10 души мъртви възкръсват. Питам, кой кого превъзхожда? Тук имате закон само на хармония и съгласие. Казаната дума е добра само тогава, когато може да възкреси един умрял човек. Сега ето къде се прилага този закон. Ние взимаме думата умрял човек в духовно отношение. Някой човек е тъй тъжен, тъй скръбен, не му се живее. Той е намислил да престъпи божествения закон и да хване крива посока. Вие дойдете, кажете му само една дума. И той оживее. Вие сте извършили вашата длъжност. Колкото мъртви и да има, не се стремете да ги възкрасите. Той вече ще слави. Другите девят души оставете. Защото ще учите. Във всяка една окултна школа, работата за всеки от нас е точно определена. Чужда работа, няма какво да се месим. Ние ще гледаме своята работа. Ако си прав, Първият ще възкресиш, ако си втори, вторият ще възкресиш, ако си трет, третият, ако си четвърт, четвъртият и така нататък. И като свършиш работата си по този начин, ще обърнеш сърцето си към Бога и с любов ще изкажеш своята благодарност към Него, че си можал да кажеш една дума на място. Като възкресиш този брат, не ти трябва по-добра реклама от Него, тя е достатъчна за теб. Той ако живее 40 години, като обиколи целия свят, ще ти бъде една реклама, ще каже Едно време бях мъртъв, но дойде един човек, една дума ми каза И аз оживях Другите като дойдат, ще те питат, как стана? Една дума ми каза, само една, особен човек И хората ще почнат да мислят, че той е могъл и други да възкреси Той ще обиколи целия свят и ще разправя за тебе а светът ще мисли, че ти си велик човек. Да, велик човек, казва псалмопевецът. Словото Божие няма да се върне при Бога, от да ни принесе своя плод. Всяко слово трябва да принесе своя плод. Едно семе, един плод. Следователно, имаме три примера сега, символически. Първият, момъкът, който услугува на господарите. И обратният път вторият, цигуларят и третият, десет души, които казват само по една дума. И аз желая, като ученици на тази школа, да казвате само по една дума, ама като ви срещна да ми кажете «Аз бях мъртъв, знаеш ли?» и еди кой си ми каза една дума и аз възкръснах. А сега, желанието на всички ученици в околната школа е да изедат всичкия каймак те, а за другите да остане само еранът. Като идеш... Ще вземе само една лъжица каймак, такато дойдат другите и те да се вземат. Всеки има право да си хапне от този каймак. Всеки, който изведе каймака на това божествено питие неговата дума не е мощна. Следователно, едно дело е добре направено само тогава, когато може да внесе живот. Тие трите правила може да ги употребявате. С третия пример – вие ще хармонизирате двата първи, вторият ражда всички съревнования. Ще ви дам една тема, за да ги развиете. И тъй, трите теми за младия момък, за циголаря и за човека, който говори само по една дума, три теми за три семеци. От тях ще развиете в школата по една тема, кратко, да ги оподобите на нещо, да видим какво оподобление ще дадете. Сега може да не пишете нищо, но като помислите върху тия три предмета, все-таки те ще оставят в ума ви най-малко една светлинка. А моята цел не е толкова да напишете нещо на книга, колкото да остане нещо в сърцето, в ума и в волята ви. Това е. А що му стане там, то на книга може всякога да се реализира. Веднъж ще кажеш два пъти и най-после все ще напишеш нещо. Прочетоха се някои от домашните работи, по едно изречение. Ако бихте приложили някои от тия правила, щяхте да имате отлични резултати. Сега ще ви дам едно упражнение, то ще бъде следното. Всичките тия 160 правила от работите ви, които прочетохме тази вечер, ще си ги препишете и сутрин ще изтегляте едно правило, на обяд, второ и вечер, преди да си легнете трето. Ще дойдете един ден тук, ще седнете, един ще диктува, другите ще пишат. Всички ще пишете. И знаете ли кога? В неделя ще дойдете, няма да отлагате. 3 часа ще почнете и ще пишете до 4, 5, 6, 7, може и до 8 часа. Ако се уморите, можете да направим едно излучение и следната неделя да дойдете. Само, че всичко ще става по любов. Едно малко набръчкване на веждите ще развали всички ефект. Всеки ще пише абсолютно сам. Което вие сами приложите, то ще ви ползва. Ще видите как работи духът. Сега ние ще ви дадем още едно подобно упражнение, в което изреченията да бъдат само от едно предложение. То е един опит. Вие, като прекарате работите си през вашия ум, всеки един ще ги коригира и задръжте само есенцията. В тази школа ще учите онова изречение на Соломона «Има време за всяко нещо» и в Божествената школа се показва времето за всички неща, които трябва да извършите. Трябва да знаем кога да ги вършим. Всяко нещо си има своето време. Ще се пазите в школата да не нарушавате хармонията. Ще се пазите, защото всеки един от вас може да излезе от течението временно. Всяка една мисъл Всяко едно желание в даден случай може да ви измести изрелците. И когато сте пред лицето на Господа, пред лицето му, всякога не сме, трябва да внимаваме умът ви да е съсредоточен, сърцето ви и вората ви също, нищо друго да не виждате. Тези неща са важни заради вас. По този начин ще придобиете една вътрешна опитност, която може да ви бъде едно от най-силните доказателства. Аз искам като дойде Божия дух, той да произведе уния резултати, които ви са необходими. Той знае, кое ви е необходимо при сегашните условия, от какво се нуждаете. Всеки се нуждае само от едно нещо, от едно. Тия неща не са много. И когато духът дойде, той ще внесе този едното във вас и вие ще оживеете. Сега да се разберем. В неделя, 3 часа светобяд, по любов можете ли да направите тази работа? Да не мислите, че е по заповед. Ако мислите, че е по заповед, тогава не идвайте. Защото ако не можете да работите по закона на любовта, тогава ще влезем в Стария закон. Тайна молитва